گران مختلف والدین کو دمول انا لیا کتلیس سید دار دور ای تفسیر القرآن چپو مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندو ورچین کی شیره د دمیلائی دو پتی ویسا تای اشاہ دی تاید سنت کیسید اینڈ سیریز مرکر دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان ایز دی مین چوک جنگی ارور صحابی پوکر در انوار شیر نمبر زیر دې آیه ته پنځم کې وایي فاما الذین آمنو و عمل الصالحات فهن فی رجته یحبرون البته تر کې وویل فاما الذین آمنو و عمل الصالحات فهن فی رجته یحبرون وساک سان چی مان راوړو وې کامل صالح یبدی پا باګونو کې اخشال اولی بشی ځګه د سورته دې سورته سیو زراوړو یا مخ کی شرط کی اخر کے بیان شو پینش بے تمایت کی پینش بے تمایت اگے کی وے فای ذارہ کی بو فل فل کی دعو اللہ مخلصین لہ الدین دعو اللہ مخلصین لہ الدین رحمادت کی دغه اللہ لالا خالص کی دغه اللہ لالا دعو اللہ مخلصین لہ الدین نردی سوره تا دیسره کې رستوي 37 کې وای ځما سناس زر دعو ربهم منيبين الېه سمي زاقهم منه ورهمتن اذا فريق منهم بربهم يشركون واذا مس الناس ضر دعو ربهم کله چور سيګ انسان تا تکلب دعو ربهم رب لرقل یا ولات رحمت شیوی زکه دا صورت دی صورت پس یو او دا راوړو فلاشر صورت پښرت کې د مزامین بیانېږي یا بشارت بشاره الفتح بعد الابتلاء دا ذکر کېږي او بل دلایل عقلی تخويفات او بشارت دونیوی اوخروی اول کې بشارت ورکی باد الابتلاء پرسٹ امتحان نا خوشخبری د دلایل عقلی آغاز هرکی د صورت کې او تخویفات د طریقې سره سورۃ الروم روان دی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام غلبت الروم کمزور شرومیان فی ان الارض پانز د ازمکه کی یا پانز دی وخت کی واهم اودی من بعد غلبهم پس تکم زورتیانا سیاغلی بونزر چه غالب بشی فی بگ سینین پی اوسو کلنو که لیللہ الامرو خاص اللہ لر اختیار من قبل و مخد دینا و من بعد و رسو را دینا و یوم ای زن آ پا دارز بانده یفرح المؤمنون خوشالی کل مؤمنانو بین سر اللہ پی امداد دا اللہ بانده ین سر امداد کمی شاو چا تا چو غاڑی د سرحدات باندې جګړه وا د عربو د ایران او د رومو یا بر سره جګړه وی ایران والے چې کومو د ماجوسو ا آتش پرستو روم والے چې نو د ایسا یا نو د ایسا یا نه په کامیابۍ صحابه کرام خوشال ایدل ا د ایران او د ماجوسو والو په کامیابۍ بان کفار هغه خوشال دل وس صحابه کرام نبی علیہ السلام دو روميان عیسایانو په خوشاله ول خوشاله دل اخو عیسایانو دغه او جداوا چې په نسبت د مجوسو عیسایان انکارلو دا ونې خو سره لردي وجنا دغه په کامیاب خوشاله دل لکه دل. دی وحکي ایران دی او هغه ته داسه بکه وراده اسه بکه نه به ځغک نه و اگر چې ګاندی خو په نسبت د امریکي ته د مونږا ونندې نږدې لري په کامیابی مونږ خوشالې وو چې دی فاته قومي او اغیرک کمونه شاو لګي دا که سې جکمونه اغیو لاری ته نه زیو نقصان مغی سر نه کوو لداغي په کامیابی صحابه کرام خوشالېدل دا جګړه وی ایران والے راو لګېدل او پروم باندې حمله وکړه کله چې پروم می حمله وکړ نو قیصر روم او هغه গ্রেফতার ووینی څو هغه ګټیر شو باچا روم علا ایران වල اوته چې مالې ما پریزه هغه پریزم د تاواني جنگ براکې نه هغه تاواني جنگ دل در کوم ختمه پریزه چې کمزېل کمن خزانه په ټکړی چې هغه روبا شو کنه Tale دولت در کو وې شورا نو ایران වල اوته چې سلور سوندکون د سروز اور بيدک راکې دومرباله مال لا کير علا هغه دې دې پریخود لالو او خان سوا اغیر اغیر دو وسه تیار کړه چکه قالاغه تیار کړه له دو اعداد و سوندکن او تړل له سالور ثو شو له پسندک اعداد و کسان کینول له تسو شو اعداد او قانونو نیوله والے یو حساب کړه د وسه واګه شو نو 1000 شو 1000 کسان تیار کړه هغه پسندکونو کې کی کینول له تاسو ایران ترپ ته کوچ چکم دنې شوړو کو سفر چې کلاور هغه په مال وروړو دا غې وروړه کېدو په ریان ملاو کړه چا ملې څنګه په ایران جو شکسته ورک د ایران فوج ته ته پوروم کېو باچا ایران والے چې کله خبر شنه جو فوج ته ای شابه روزه روزه رغه دنرو دی واپس لاله ایران نا وږي د روم نه راتلل واپس پل زېتا لاوي خو جګړه کړو د یو غریشتل شو آدروم فوجه کومه ګټه ده دمو د چې په لار کې یو بسر اماخه لورغلو له دروم فوجره ولاګې او د ایران ولله شکاس ورکو په دی واجباندی نبی رسول الله تعالی د بشارت و ترولې گو چې ده رو مې خو د یو خې کمزوري شو خو دله ورکی کله ورکي ابن حسيني یوسو کلونو کی او یوسو کلون اغسو بیزعان دیونوال ترلسو پوری ایتا بیزعوی نا او بکر سی دیکر زلانو دا اغی اغا مشر چکا ما اغی سر لگیاو او بای خلف سره چې خیر رومیان با فتح مومی اغیوی نمجوس با مومی مجوسیان با غلب با مومی اغیوی نداسی ویزا شرط با پکیزو مه دا ټګ سره له کې خوده چې دا درې کال دي درې کال کې وچ کمونه مجوس پټمومي روم له بشکاس ور کوي ا و سره او خوان کې خوده لو چې دم رو خوان دي چې نبی رسول الله صلي الله عليه راغه او بکر صدیق رضی الله عنه وې دا شان چلوي ښا په ورشا او وخت سره م ډیر او شرط سره م ډیر کا وخت و شهر وکاله کې خوده او اوخانې سلو ته بوتله چې د سل خان به را, را, را کو او بکررسې زرانو ورتهوي او یا بدل در کوم کچری سایانو شکرته فړو او بکرې دی کزانو ورته ووي چې کچره تن موڅق به را کوي زما داوی نغې ظمنو ګځو و کاره کوې دن نه د ک ماله رو لګې د او ایران والله شکست ورکو او دا هغه زمانہ کې او بی ابن خلب بیا مردار شو زوی په سوال لړاو و خپل ارغه چې شرط ما سريخو او سپورا کا نسلو خان چې کوم نه غي تراوست نو نبي عليه الصلاه والسلام او فرمایل چې دا شرطه تعالی دا خنه او دا کوم نه ورک چاله وا هغه انا شرطو غاٹ شکس چې کوم ایران اډان والو خول نو دې آیاتونو کې مؤمنانه تعالی اخوش خبرې کوم دنه ورکه دا چې ټول ته الله ورکی مؤمنان تر دی زمانه چې کلکشه او دشمن له شکه سور کې الله وجه الله در کې او مضبوط شي قران او سنت باندې او هوال عزیز الرحیم دا الله سره ورده مهربان وعد الله دا ورده الله دا لا يخلف الله خلاف نتی الله وعد او دوا دی خپلې ولیکن سر الناس لیکن زیاد خلق لا علم ان پوېږي یعلمون پوېږي ظاهرا بیل حياتي دنیا دا دا و ظاهر د ګنده دنیا باندې صرف خورس کو پويږي د مال پر راج مکول پويږي نور په حقیقت د دنیا نه پويږي چې مونږ د دنیا ته الله صل عليه ګل زمونږ د دنیا کې آخر و دی را لې ګل مقصد سو ذا زا يعلمون ظاهرا من الحياه الدن او مشرک دې کنه د د ډک مکل تې خورس کوي ا دکیږي تشي کی بس وهم او دی عن العاقله د آخرت نه هم غافل دي نه خبر دي عالم تفکرو ا دې سوچنه پسنو کې ما خلق اللہ السماواتی چې ری پیدا کر اللہ داسمانونا والارض آزمکی و ما بین او ما او آجب من دی دوارکی اللہ بالحق مگر دا پارا دا اختار کول دا حق واجل مسمع او د پار دا نیٹی مقرر و ان من الناسی او بشک زیادہ خلقنا بلقائ ربهم و ملاقات دا اخبرنا کافرون من کردی لکافرون خامخا انکار کون کردی او لم یسیرو اید نگردی هذه المقرارات تأثيرية فى انظروا جهو كيفة كهانة سرنگشو حقبت الذين انجام دا کسان من قبل جمعكد دينو وكان واقع اشد منهم جياس خددين قوتاً بتاقات كي واثار الارضاء والول وزمكا وامروها ابادة كلي وزمكا اباده ام دير كلوه او زمداره ام دير زيادة كلوه وصفيدة ولوان كلوه اکثر من ما زیاد دا سنا مروحا چیزی عباده کلو آغی لرا وجاد همرا قلودیتا رسولهم پیغمبران دل بیناتی پخکر دلیلو فما کان اللہو فسنو اللہ علی ازل محب چی زلم کرای پدی بانده ولیکن کانو لیکن ودی انفس هم پخفل زانو نبانده ازل منزل امکون کی ثم کان عاقبت اللذین بیاشا انجام دا کسانو آساؤ چکو نانگارو از سوءا انجام دا اسوا صفه د عقبته په واځنده او له باندې سم مطلب آیات دا سي ثم كان عاقبه الذين السوء بياش انجم دا کسانو نا کارا اساءوا چې کولې ګناونه للذين اساءوا ثم كان عاقبه الذين السوء بياش انجم نا دا کسانو للذین دااکسانو از اس اصاؤ چناکارو گنانگارانو لأنقذبو أنقذبو ده دی وجنا چه درو جان کولي با الله اللای حكمنا دا اللہ انقذبو لی انقذبو ده دی وجنا چه درو جان کولي حكمنا دا اللہ وکانو دی بها فاقی پوری استاد اون توقی کون کی اللہ اخده پاک یبدالخلق پیدا که مخلوق سم یعیدو دا دوباره جو عندکی ثم إلئيه بياودي اللاتات ورجعون وعباس کولشه و يوم آفاربانه تقوم ساعتو چراش قامت يبلسل مجرمون نعبين دبع مجرمان دعالله در رحمتنا ولم يقول لهم آنو بجدير پارامن شرکاهم اس داران ردینا شفاعو شفارسکون کی و كانوا عبادین بشرکاهم اس کافرین من کر و يوم تقوم ساعتو چراش قامت یوم ایزین پا دارز بانده یه تفرقون بیال بیال بشی دل دل بشی فا امال لزینا پس را کسان آمنو چا مومنان دی فا امال سوالحات امال کینک فا هم پس دی فی روزتین یه با دی دی با فی بیا نالت خبکان خونشتا عمل لهنه خلاک کسان کا فروچمون کري شو وقع زبو د روجننوکو به آیت نه حکونه زمنږ لیقال آخرتې ملاقاق دا خت په لای کا په دا کسان فلا ذااب پهذاب کې موزرو د حاضو دونکن نوي الله په پ د الله حینا پاغ وخت کې الله پهپاوګړی زیاد دَ, د الله د شریکارونه هینا غ وخت ام کو تاسو نه توبیون او کله سبا کوی تاسو یعنی ساه معام الله یاد دو ساه ماام دله کتابو غس د کوه یه ول الحمدو دغې الله له صفا دغی تووبدي ف سماواې پاسمانونه کې ولارې پهما کې وااشین په ماس خوان کې نه توظیرون او په وختدو ماس پیدا کې ژون من معتی د مړی نه وو خجل مته پیدا کې می من حی د جووندی نه او حیل ارزاه او تازه بعد د معوت او د دا وچال داغې نه وکهذا لکه دارنګې تو خرجون اوکې بهشي دقبونه سم چې الله هغه ووش تخمونه باران سره تازه کې او تی تي دکسې قیمت پر ز باران نه شو تاسوه او هغه ووش ډوکې چې تازه شي او الله به تاسو پیدا کي پهمن ياتې دج اقللي الله بني اومن آياتې بعضې د نخ د اللانه دا خبره خلاکم چې پیدا کلې تاسو من تهاباب د خاون نهسم ځانتونم بیا په دغو کې تاسو بشر بنیان تن تشرون چې خوريږئ و من آياتې بعض د نخ اللهنه دا خبره خله خلاکم چې پیدا کستا د پااره منفس کوم د نفسستا ناسواجن جوړی ل تتسکوو الییا دره پا چه مقعې غې سره وبيبي اللهوي داره پا تا سر سره ارا مقعې د ازدواج چې کمدن و حکمت اغدادې م تکوو اللي دره پاچه مې هغې سره جهله بين کوم او ګزې په میستاسو کې موود تن دوستی وامه او نرم دوی او نرمي دا دوال فس قران نه وړلو ه د شققرآنولامه قدولتهفرمیل. ما وعدتن دوستی وخته ځانه و رحم او نرمي وخته بدوالې کسانه کی تعذيب او خوند نرمي نه یو بلک پاده رخه یو بل سره مینه نبيارو مینس کې چکمنه نو ځاړه کار خرابه دای شي چې بیا بدوال پر اورسی نو اولاد کوته نویلی شي او اول کی چین جوړی او ولادی چې پلار سره ورئلې سو یا غرا شخاون سره ناوتوي هم ززہه کماله نولنه را کنه زما ویل سن ګان ځامن دی هم د خپل لري عقیب نو صحتی له پاره یې یری یری مچا غاغله ودنو کې ډېر ډو جوړ شي عادی طبيخه نه ګوري خواتنه ګوري له جوړه بیا ځامن ته وي زې زې مره کوي نه مارخه دې بوډا ځوان دی لري یا د بیا یو بر سره می نه پرده شيخ کور ک بیا یو بلته خو چې د تهوي سر راولې جیا دی خوارش شيهچه لکه دی خوارش نور د کارې غریبانه پریوتي دکه بوداگانه شي خپانې لاله کې پکن په یو بلله خو شاللی او بدا ساړی په بوده خپ کې چې بابا ته ووه بابا خی رالیغ نهتی او لاله خیر رالی یې بچیا <تصحيح> دا د چا په ځان باندې بډاوله او مچ کمو دغي نه الله وي وجهله به نه کوم اوادتان وارحمه او ګدولی من ستاسو کې دوستې او نرمې ان نهفی ظالې کا به ش پې کېله آاتې مخام مخشانې دي ل قومې طف کارو د پاده سوچ کوي په من آياتې بیا بر اخلی او بعضې د نخور الله نه خالق سماواته پیدایداستانو او ارضی د زمکو وختلافه لسنتکو او اختلاف د جوب استاسو والوانه کوم او درنګون استاسو زمکه سره تعلق لري داډا محمد اسلام خلک ک د مختلف زمکه د یسینو د تکسی اولادم دا وسري د چا ت سخت دي چا نرم دي د چا رنگ پوری دي چا سوروي دي چا سپینوي شو کیو شان سو قبل شان مه اختلاف د جبو او دا رنگون جو کمده نشتری این نفی ذالکا بشک پدی که دا آیاتین خامخان شانی دی لی لعالمین دا پارد خالکو و من آیاتهی آباجی دا نقود اللہنا منام کم خوب استاسره دام دا اللہ قدرت یو نشانره بل لینه دی شبی و النهار او رزی او رز دا شبی حکمت بیان کجی خوب دستاسو دا, دا رزی اغیر بیان نکو وَنَهَارِ أَوْ رَزْوِ جَيْ وَإِنِ وَانْتِشَارُكُمْ فِي النَّهَارِ او ګرځي د پر ستا پرواز کړي د ورځې ګرځه را ګرځي دیته وګوره وګته را او کوم ټول ستا منه فزلي مېرمنه الله حلال ذکر لټوي ان في ذلك بشك قد دليل كيل آیات خامخ نشانی دي لقوم يسمعون تبعد قوم چې اوري قرآن ومن آ او بعض د نخ لا نه یوری کومل برقااخې تابریخ نه خواف د پار د رې اوته مع د چو بروخې نو یاې چې تندر برا او امید داې کخیر اسممن پل کېږ باران نه روان دواه پهې شته د یاره اوید ای نه زی لور رالی کې من باران په یحې په بیل ارهپاره مکه بعد د موتهاپل ته وچالی د هغې ان نفی ذلكکهفیشک په دی کې بشک پده دلیلو که لآیات خامخا نشانی دي لقوم یاقلون لپادا اقوم چاہی اقل لری عادت دیگور اقل وی اقل سر رازی ورم سر رازی لقوم یاقلون ومن آیاتی بلدلیل اقلی بازی دنخدا اللانا انتا قوم السماو داچه تینکل دی اسمان و دروی دی اسمان تینکل دی اسمان والا عرض و ازمکی بی عوری پوکن فل ثم ایزاد آکم بياكل عقلي روبل تاسو دعوتن برا بل سرا من الارض مزمكن اذا انتم بدق تاسو تخرجون روذه بر قبر ون ولو د الله لالمناسق دي في السماواتي في اسمان نكير والارض بنماكيري كل القانتون دا طول تاب الله لدي وطول الله تاب در دي بيا دليل عقلي ان اسمان کي فرشتي زمك باندې مخلوق وهو الذي الله ذات يبدا الخلق چپېدا چې ما خلک سم وي دوی بیا به دوه بار ځنه کوي او هو او دا کار اسان دی عليه په الله او احوانو اسم تفضیل لرو لکه ما ناره دا کار او تاسان نو ورته ګراند دی دا کار او تاسان ډېر نو ته ګراند جوړي نه نه دار دې په پنند راوړي دا کار د خلکو په نظر کې ګران ښکاری نه لې دا خو اسان اسان دی د عمره ته اسان ده او نور خلاته دی اسانه سا وداره ته مسان سمای ادو به ابد بار جون دکای او هو احوانه او دا ډیر اسان ده علی الله تا و له المسل دغی الله لدی صفاتن اوجد مسل په معنی دې صفات دغی الله لدی صفاتن د خدای توبه په سماواته پاسوان نه کول ارځه کې وا هو ولي عزيز الحكيم ادغى العلاز وروردي هاونه هيتمدي ضرب عليكم مثلا من انفسكم مثارنا دلتا بياني دا مثال پر دیبان بیاني چماخروك ولا نن دي برابر وير الله دا پهنمان دي ور و دا حرام دی دا شرک دی ضربا لکم بیانی تاستا مثل مثال من انفس اکم دا نفسون استاسو حل لکم اشتر استاسو دا پارا مما دا سنا ملکت ایمان اکم چی خلا سن ری من شرکای صداران فی ما پاسکی وزقنا کم شدر کری منتا استا فانتما تاسو فی پاگی کې سواو نیو برابر تخافو لهم تاسو یریگ داغینا یریگ پاگی کخیفتکم ارفسکم پشاند یرید اخبال نفسنو سمطلب لیکن سنن گئی چې تاسو یو بل بانی یریگئی چاہ <تصفح> سنن دا پلا رہینا یسوالی مال دولت رانوانی لی نالی پاگی خو تاسو یریگئی او ورکوی ور لنا لیکن اغ زیاتو هغه سرهوک اختیار من بل ن او اختیار اسمنو اسممنو د ځموکې چاله ورکله نه دی او تا فلانې اختیار او سره د داعاد یا د مال د په خپ ځان منې وړ یاېږې لکهسم چې دغه یې کې پځان باندې د د کې دارم موقعې چالله سره سوو کېداررو پیس ک شته کهذاله کا دارنګې نه فصل آیاې واجه بیانو مونږه د لایلو ل قومي اقلون د پاره د قوم چغي پويغي بل التوال الذين بلک کیا کسان ظلمو ظالمین اهوام د فیشات خپلو بغیر علم او بغیر دلیل فمن يعديه واسوګ بلا رقیمنا چاہتا عز وللله چی بلارکل الله و مالهم نوید رار من ناصرین سوکم دادی فاقم پاس کلاکا وجهه کا ازان قلالدینی دا دین او حنیفا چ مضبوط دی فطرت الله التی فطرت الله التی لازم ان سے د الله سمعنا فطرت الله التی چې پیدا کړد الله آغا فطرنا ساک پیدا کړ خلک پاغي باندې سمعلم دین فطرت الله چې مخلوق پیدا کړ دی نو په دین یې پیدا کړ دی ا حدیث کما رضی نبی علیہ السلام فرمائی هر یو بچی چې پیدایښت کې په دین فطره سي پیداکي مور پلاه مجوسی یا يهودي هغه چې کمنه ایسيي بیا وګرځي لا تبدلا نشتر بدل دل لخلق الله دین د الله لرا ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دی ولکن اکثرن لیکن زیاد د کو نه لا علمن کوئیگی منیبینا او فطرت مخ کی فطرت الله لتی مونږه چې لازم ان سه د الله بیا فطراننا صالحه دغه وزحت چې پاره الله پیدا کوي چې دین فطرت وي هدایت فطری غي ته وي ولکننا سرنا سی لیکن زیاد د خلقنا لا علم انه پويږي منيبینا رجو كون کي له الله تع وتقوه او يري ګداګنا واقیم اصلاح تا درست و منزولا تکونو مکیگه من المشرکین دشرکون کنا من الذین <سؤال> ادا کسانونا فرقو چو تکڑی کل <سؤال> دی دین وکانو شیع آوشو دی ڈالی <سؤال> کلو حزبن هر یو ڈالا بی ما پاسو لدی چی دی سر دی فریحون خوشالشو ار یو اخفل خود ساخت دین تک آور دی چی دا منسر سدی نبدا سیید و ایزا اما سن ناسا او کله کل چورسیگی خلکو تازورن تکلیفو دعوو ورابلی ربهم ورقب المنیبینا چرو جوکون کیلئی دی الله تا ثم اذا از آقاهم بیا کل چورسیگ دی تامنو ترفد اللہنا رحمتا خوشا لی اذا آفریق منهم ودا وقی او در اپدیکی بی ربهم ورقبالسر آئیو شریکون شریکان جوڑی چا لای فضل در مالو کی یا صحت ولا ور کی نبی اوی دامنگ مندر چان ازارو دار پلانی په تو فلسره د پلانی په نظر مون خوش الیما سره شرک بیا کوي لیکفروا د دې د وجنا چې دین کار او به ما داسنه اته نه چور کړې مونږ دیتا فاطمه تاونو پیدا واخلې فصوف تعلمو نظر د چ په شي تاسو ام انزلنا ايرلګر د مون الهيم دیتا سلطان دلل فهو پس دې تکلم بيان کوي بما پاګاسو کانو بي چې دي پاکه سره یو شرکون شرکې کې دی ول خو ساختہ دلیل ګوري دا په دې کې راغلی دا په دې کې راغلی علی موږ ولا څوار کړی دي څو وای دا ذقن الناس او کلچور شمون خلکو ته رحمتن خوشالی فریحو بیا فریح فریحو به اندې خوشالی شفاقه وانتسبهم او کلچور چې دې تا سیتونه ست تکلیفه بما ما پاسه قدمت کلیګلې دې هم لا سنره دي ازاهم یقنتون په دا وقیدې نو می چې مامور امتحان پر راشی سلامونه سره کولې دي منو سره کولې دي اول اميره او ايت نه غوري ان الله بيشكه الله يضبط رزق اخر رزق لمي يشاء او چاہتا يغوري ويقدر التغي ان فيذا لك بيشكه دليل لك لايات خامخانشاني دي لقوم امنون فعبد قوم تغي تغي فاعتي ذل قربا فسركا القلوانه حق وقداري مسکی نامکننانوته په من سبی مسافرو ته ځلهکه دا خیرون غرددي للهزینه د پرار د کسانو يریدوننا چې را دې ووجله د ځ کو د الله او لا کسان هممل مپلی صرف دي کامیابدي په چېوررکي تاسو میریبان سمعال ل ربه د دیره پا چې زیاد چې في اممالناې پهماللو د خل و باشن ازیا تیگے عند اللہ الله سرا سماتل کچرے تا چاله مال ورکی چروند آوالا او داغے پھ بدل کے تان رڑی آواز لکوڑ راوڑے زنانہ داس کی لاس روپے اوس نہ بل بل شل رڑی جدا شلو سن کب دیر شل رڑی نہ سیو سر سے وج نشتا او بدل اس ور ها یو بلا ورکی را ورکی اغا دا غیس بادلا اللہ سرنشتا او دویم آغا دے سود دی دا خو ریبا چا کمدنو لغویر داگا چا ترلگو سی ارتالا دیر درکی دویم ریبا شرعی چا غیتا وی سودو نوغا دے حرام اغا دے منو دیز اکی ریبا شرعی اغیتا اشار دا چا فلا یربو انداللہ الله سره نزهه تيږي سوره البقره کې تیر شي او يمحق الله الربا ويرب الصدقات يمحق الله الربا ويرب الصدقات الله کومي مال د سودو زیاتۍ مال خیرات فلا يرغو عند الله الله سره شي کم دې هغه سوا کېږي او ما ته تما چې ورکوي تاسو من زکاتن سمال تريدون ارادکو ایتاسو وجح اللہ اید رزاکو لداللہ لدال فاولائکا پس در عمال هم المزعفون دیل زیادتو لشی فاولائکا پس در کسان هم المزعفون دیل دوچن کولشی بدلی دیل زیادتو لشی اجرنا اللہ اللزی الله رزا تی خلاقم چی پیدا کلی تاسو ثم رزقا کم فاولائکا دیزو کی بازی چی کم مال خلی چې دا مال <سؤال> دي ټول شي لیکن غواړه فؤلاء کسان هم المزعفون دلاده چن کول شي دا یو د دی مال اجر نه ده دی مال الله الذي الله غزا تخلقهم چې پیدا کړی تاسو سم رزاقم بیا در درکړی تاسو تاسو میت کوو بیا ملګی تاسو تار ستار سم ویمیت کو یا وملک ایتاس سم یحیکم دی اباج اندکی تاسو حال مین شوراکه کوم عائشترمد غارنشتاسو کی مناس کو یفعلوا چوکی من زارکم د دې کارون نامی نشی او کار ژوند کول کولشی مړه کول کولشی پیدا کول کولشی او کولشی منی نشی کوله نتیجه سره وتا سبحان او فاتذات دالا دی شرکاننا و تعالیٰ لرشان دالا عما دا سنائی شرکون چیدی شرکان جوڑی الله سرا زحر الفساد و خورشیر فساد و فی البر پوجکی والبہرو پلندکی بما پاغ فسود داگی کسبت اید الناسی چکیی اللہ سنو دے خلقو لی زیقهم دا دیر پاچو سکیدی تا باز اللذی باز دا آغسو آمینو چکلی دی این عذاب بعض و الله ررسی ذکهټول عامل بند الله نا کار بندې سزانهور کې کی سمافقیوو لا الله همیررجون د دیره پااره چې دی, دی واپ د نه کارعمل نه غ پې غمبر او ګر دفللارځې پزما کې اګوری کې فکانه سرنګ شو او اخبت ل انجام دا کسانو من قبل چې مخه دی اکثر هموو زیات په دی کې مشرکین شیر کوون کې وعقیم وجه کا پس مضبوط کازان خفلی الدین القیم داغ دین مضبوط من قبل انیاتی آیا من مخی درات لو داغ رسینا اللہ مرد دلو چی نبی واپس کی دلاغی لرا من اللہ سی وادا اللہ نا یوم ایزن پدر رس باندی یا صدعون جدا جدا بشی خلکو دیبان جدا جدا شی مومنان بجدا شی دشمنان بجدا شی على درجی ولا بوجوداشي کم درجه ولا بوجوداشي من کا فرع چاچه انکار کو پالي پدبان ایکو پرود سزا دکو پرد دره بو وجود کو پرد دري او منامل چاچا ملک او صالحان ني کو فل انفسم د پالد خپل زانون او يم حدون به الطريقه خري وزان لالتكي اجن ثوابن جمع ليزي الذين د دې را پائچه بدلو ور کې اکسانو تا امنو چ مومنان دي او عمل السالحات عمل كني من فضله ایدا میر بان اخوالنا انه بشکده اللہ لا يحب الكافرین نخخ انکار کونکی بیادلیل ومن آیاته بازیدن خدا اللہ نا این رسل ریاها دا چرا لیگی حواگانی مبشراتن زیر ورکونکی ولی زیقا کم ادر پاچو سقیتا استامر رحمتی ایدا میر بان اخوالنا ولی تجری الفلکو ادر پاچروانی کشتیب امری پوکم دا اللہ و تته او پاچلوته تاسو من فض حالال زد الله ولا لقوم تشون او خ شَيْءٍ وَلَقَدْ شکر گزار شيء ولا قد ررسنا او یقینم والليلو منګامقابل کا باکستانه رن پ غم برران ال قوم قو خپلوته وجاون په راغل ديتاببل بهناتي په کار د للو وکان حقا او دی ثابتو علینا مباند نصر المؤمنین امداد د مؤمنانو ار زمانه کی علی مومنان، کامل مومنان زم امداد باغی سره شامل هاله الله الذی الله ذاته یرسل الرياح چریالی هوا غانی فتسیروا پسورت کی صحا بنور یذی و یبسطون قری قری کی وریا زلارہ فی سمای برابرا کیف شاو سرنگ چو غالی و جالهو او گرزی اغیر را که سفن غٹ غٹی فتر الوتقا نتب وی نساز کے اخروجو چرزی با من د دمین داغینا ولیز گتان گتان شی او د باران کابل شی باران تا اللہ را شروع فی ازا سواب بی پس کلا فی ازا پا دا غواقی بی دا باران محی شاو اتا جواری مین عباده هی د وردګان خلونه ازعاهم یستبشرون په دغه وخت کې خوشحالیږي خلکو چې د رحمت باران شي و ان کان اوګر چوده مین قبل ای نازلا مخې دلالې کولنه عالم په دی باندې مین قبلې مخ کې دغه باران لمو بلسین خامخانا او می نامې دو چې باران نو اسوي تر پردي او چې باران ډیر شي دا کوټې یو په بل پريږي یوس باران شي فنظر و گورا اله آثار رحمت الله نخو در رحمت اللہ تا کیفا یحیل ارزا سرنگیج تا زکیز مکا با دا موتی د دا وجوال دا غینا دام دا اللہ در رحمت نو نیچان در چو چو زمکی درجنا باران ناشی او اغصفا چې نن را پیدا شمخت و هوا دغا اللہ ان ذالکا بشک دا کار لمحی الموتا خام خاجون دکی و مڑی پهوا دغلهاکل نه ش قې فارس باې طاق لرون کېله رسل نه او کچ رالیګمونګه ریح هوا فره او پره اودي بهې هغې پسصلله راسپرنځللهلو خا مقا شيدي من بعدې رو سره راغې نه یک فرون ن شوکرې کوون کې حسس خراب بتورا بې اوسشتې نه اي په ګوندرو چلي همين <تصفح> بعده يكفورون فا انک بک کتا لا تسمع الموتا आवाज نشي اوروله مړوتا ولا تسمع السم الدعاء आवाज نشي اوروله غا کڼونته اذا ول مدبرين کلا چو دنیا نه رحلت کی اده دنیا نه لړاو نغ بیا چګنننه او ني نغويني ا نڅه کمونه هغه تا کته پارت دشټره په دې او ځبان دې نموري اورینا ا ماکه مونږه دا غي و زه حد کمونه نکړم دانګي امام فتول قدیر او په دې ځبان خته تحقیق کړل دي هغه ايدن دا سبب ده شو چې ان المیت لا یسمعوا مونږه کمونه اغه اوري کمونه څه تصور دې کول شي باقی پات شو حدیث یو حدیث کراغلی دې چکهل ملکه قبر کې کې کو دي شي نو عطاهم ملکان فرشته ول راشي او تاسو ته کې نو اقا په کشار چې کوم نه د عامو له خلک اوري چې نور جر ول فرشته راشي لیکن باقي جواب او مولانا رشید احمد غنگوی رحمت الله علی خپل کتاب کوکب الدری کې کوم نه نکړل او اقا دارش دد کنه د جلتنر دمر زر فرشته راشي او بیا د هم دا چې داخلك چې کم قبر سره ناشتي او داغه دن را روان شي نو کې یو سړی ژوندې دغه د قبر سره ناشت مې سره تعلق نشته راځه مړ او ژوندې سړی کله قبر خوګکینی او داخلك تر روان شي نو د پڼو د فوک شرب او د دور زر غله پرشتي راشي او سوال جوابو او اته نخلي تاسو شنو کې چې تاسو څوک دی دین دا ته بو دا چې کوم نه توئی تینا دی وی مولی نه مو سره اوبیا آ ساوریا پړوکشار ثوری دغه ثوری آ باه کنا درزار درځار بر د ګروزنوري او کني کملي ناغه تبستریه هم دې دار هغه چکم دې نه غوړي هغه خوشبوې هغه برزخی زندګۍ کې اورت راز وما انتا نیت بهادل اومي لار خور کلندو ته انزل حالتهم د کومره نه ا ددی و مشابه که دا مول دو کفارو سارا. دا پا دیوانه چه سنگ دا مول اولینا د کس دا کافرو نیسه قبلینا سنگ چه دیسه نه د دا کس دا مول او دا اولینا جکا اقواه آقی کی اغصفت چکم نناغو دا تقویت انتو سمیاؤ نشاورتو اللہ من مگر آسوکو یعمنو چی خنکی بے آیتنا حکم نزمنگا فهم مسلمون ندیتا بدار دی الله الذي الله غذاته خلق خلقا که پیدا کړی تهه من ضعف اند کمزورو وبونه ثم جعل به گردد دي من بعد ضعف او کمزور تهنا قوتن طاقت او ثم جعل به گردد دي من بعد قوتن پس طاقت نو ضعف کمزورته او شيبا بډا والے زوانی ماسومي کمزورته اي بیا زوانی تر شي طاقتي بیا ورو بډا والے تر شي خفانه شيبه بوداللو پرشي یخلو قوپ دا کې الله مع عشاغا چغاړي وهله علیمل قیر دغه الله پ پار تعاقت لر کېیو ما پاررض باندې تقوم سااعت چره شي قیمت یقسمل مجرمون قسمونه به کې مجرمان معلهبي سوچ وختنو تک دي غیرره ساام مګریو ګټ که د عکه دارنګېکان نه او د یوؤپ کو چ لشي د ک نه وقاللهنه بابو یا کسان اوت العلم اچ ورکه شری د پویا والا ایمان لقد لقد الابست یقینا ترکد ای فی کتاب الله وکتاب الله کی الایوم الباسی ترز تر قامت پوری ترز اگا جنده کی دو پوری فهذا 15 یوم الباسی ترز جند کی دو دا ولکنکم لیکن تاسو كنتم لا تعلمون تاسو نه پوی دی تا زنه کو چې دوبره ژوند غنشته یو ین په درض باندې لاین فولله نه په د بنو کیا کسانو تااسله م چې جاالماندي معجرهتون بانې د هغې والهم یستا تهون او نه بدینه طلب کولشي رضا کوور د الله والله ق د ظه ب نه او یقن بهیان کلي د منګالنا دپار د خلکو في هذاخورورآې پهې قړان کوي منکلې سل هر کېسم د کچه تر اورې د ایتاب یې نشانه دی یقول ان الذين خامخوا ابا کسان کفر او چافراندي ان انتم نه تاسو الا مبتلون مگر په باطل باندې مگر باطل پرست تاسو پناه کړئ کذالک دارانګي کذالک د دې انکار د وجنه یتبع الله مهر لګي الله علا قلوب الذين ظنوا کسان باندې لا علمون چې نه پويږي تسری ورکی الله پیغمبر تا پس وير پس ور کوا ان وعد الله بيشکه وعد الله حق نيشتني دا والاعستخيفنك الذين اوادن او تعكسان لا يقنون چغي يقنك هاي سوره لقمان دا سورت, سورت په نزول کې وه پانځوستي پر د سوره سفات نه نظر شي وي داود دا سوره موعظه حسانه اقا نصیحتونه د لقمان حکيم دې صورت کې بیان یا ادله عقليه هغه دليل عقليه ذکر کوي د داور صورت ماخه کې صورت سره عرب او تعلق په اوسو طریقو سره لکه موږ کې صورت کې اخر کې یو وی فاسبر پاسبر کاوا ان وعد الله حق بشکه وعده الله رښتینه ده صبر کاوا د دې صورت کې موي سورت سورت کی سبار وکای دی سورہ کوم پیغمبر ته چا سبار کا وا زکه دا صورت دی صورت پسی یو زرا وړو یا وخت کی صورت بشارت مؤمنانو ته بیان شو اغه ته بشارت بیان کو نه پدی صورت کے سبب د بشارت بیان او چاغه مسله توحید دا لزکه دا صورت دی صورت پسی یو زرا وړو یا محک کی سورت کې ترغیب ول کتاب تورکول نه دې سورت په حواله کې موي تلک آیات الکتاب الحکیم ھدا و رحمت للمحسنین دلته الله ترغیب په مؤمنانو تورکو فقران چې راشد الله کتاب تراشه دار غمح کی سورت کې بشارت مؤمنانو تورکو نه پټي سورت کې صفات د مؤمنانو بیانول ماخ کی بشارت مومنانو ته لدې سورته کې صفات د مومنان بیانول زکه دا سورته دی سورته پسې یو ځای یا مخ کی سورته کې بیان شو مخ کی سورته کې پنځه د ارشمايت کې وي ام انسلنا علیہم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به یشركون آیا من غادلس کتاب ور کړلې دی دلیل پاغه باندې نه سي لدی صورت کې ولسميت کې وای او صبر علا ما ثابت سوا کوا پاسوچتا ته رسیږي ان ذلک من عزم الامور دي بعد از حنا دلیل پيش کې تیراتو کې خطبه تب صبر او دا کارو ته لو يو همت د کارون ده دا د صورت دې صورت پس یو ځای ورو خلاصره صورت محق دی صورت کی اول کی حضمت در قرآن کریم بیانی اول کی حضمت در قرآن اغاز کرکی او بیا صفات در مومنان ورپسی الَّذِينِ يُقِيمونَ الصَّلَاةَ وَعِونَتِ الزَّكَاةَ در صفات در مومنان بیانی او زواجر او کی مشرکین تا او دلکمان حکیم نسیتونا او پاخر کې مفاتيح الغيب پاخر د صورت کې مفاتيح الغيب چې ودا به چاته پته نشته داسره پلاته پته در دي تر کې سره سورج څنګه روان دی اول کې عظمت د قران کریم بیا صفات د مومنانو او زواجن مشرکین ته عادلک معنی حکیمه نصیحتنا او پاخر کې مفاتيح الغيب اغاز ذکر کوي الف لام می اولک الله عظمت د کتاب او بیا صفات د مؤمنان او اغاز ذکر کوله تلک آیات الکتاب الحکیم د غایت عنا کتاب د جه حکمت والره او د نستقامت دے و رحمتن رحمت دے ل للموسنین لقد اراد الایکانو وکلار ده هدایت د استقامت گوری د الله ده رحمتون زان مستحق کل غاری ده اللہ کتاب تراشا او محسنین سوق دی الَّذِينَ دَا کَسَان دی وَقِيمُونَ السَّلَاةِ چه درست کی منزاو وَيَوَتُونَ الزَّكَاةِ او ارکی زکاة سمانا ده کلمه پاکوال بیان دی توحید ده کتاب او توحید ما سلا پاکی لکوی وهم أعودي بالآخرة فور الآخرة بانريهم يوقنون سربدي يقنكي أولئك عدا كسان على هدن فهدئتي من ربهم نترف هذا رقبنا وأولئك عدا كسان هم المفلحون سربدي كاميابدي ومن الناس زجر وركي ومن الناس بعض خلقنا من الناس يشتري جواركي لهو الحديثي بې فایده خبرې ليزل عادر पाच والے خلکان سبيل الله دین د الله نه بغیر علم بغیر دلیل او له حدیث هغه شبه حد شرکیا امام زهاق وايي شبه حد شرکیا د شرک الفاظ د شرک کارونه ا بغارکی عاقله وترقي ورکی له او دغان گیا کہنے سات او سرات تمارات تے صحابہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا فواللہ لا اله الا هو لهي آي لهي له الغنا ای قسم پاغزت کہ دغان سیبل مشکل کشا حضرت روان نشترے دام دار له الغنا دغان سات سرات تمارات دے وہ دغور کہ زکا اللہ ویم من یشتری له الحدیث سو چاغان غورکی اغبی فیدی مجلس بیہودہ خبری دارنگی قصص باطلت موراد دی آقیسی تی موراد دی عبداللہ امن عباس رضیلان ہوئی شدی ایران او دیوز ابل زینہ اب ارولی نظر ابن حارسو وی زم بیانو ما تم بیان کئی ناقیسی و خطاری عربی چکمدن بیانوولی اللہ ویی آرسو کو چا وړکی بیفیدی خبره الله وا بیفدو ته کم دینه وی الله ول حدیث بیفید خبره یذ اللہ د ډیر پاچ واړی خلکو عن سبیل الله د دا دین دالانه به غیر علم بغیر دلیل دغه دې باندې دلیل بلکې د دې بارکه روح المانم لکه دارنګ نورم لکه آغه وی تغنی حرامن فی فی او حرام تغنی حرامن فی جميع الادیان فی جميع الادیان صد اصر چکمو دا پټول ادیانو کې ټول د دنیا کې دا حرام دی تغنی حرام فی جميع الادیان ټول دنیاو کې دا چکننه حرام نه ده رانګي سلو والا مذاهبو کې سلو والا مذابونو کې ساعت او سرور تنگ تاکور اولیدلو دا دی حرام نا دی رو لگی نوی دا دا روح عزاد ہوئی او باد بخت دا دا روح عزاد دا روح عزاد اللہ قرآن را لگل دی پر کتاب را لگل دی دی سر چکم نن روخ تازہ کی گی دا دی وجنہ امان مالک رحمت اللہ علی فرمائی ویسا صلوط کار رسول کی یفعلوہو عند الفساق يفعله عندنا الفساق واذا من بنز باندېغه فساق نفرماندي چې څوک دا کار کوي او ساس سرو چکمن نه اوري امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ هغه وی ساس سره چکمن دی یمته نفاق په القلب دا پځړه کې منافقت پیدا کوي امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا ساس سرو ټنګ ټکوړ دازر دن نه منافقت پیدا کی دا س جنگ جگل چرازی دردی دل سرازی چې منافقت کله زو کراغه نو دشمنی تاجوڑ کڑل وسات او سرود ا کم یوسیځے چې فسلو ولا مزه بنا رواوے خلکې فسلو مزه بنا رواوے فسلو مزه بنا رواه ا وسات او سرود تم تکور چې کم دے ا کور کی چې قران بیانېږي شیطان ته شیطانن نه لادي رحمت زمزه کې جساع سرت کمکور کې ال ته شيطانا ني د رحمت فرشتي ني الای به غیر علم وای تاخذها <تصفح> انس دلرا هو جواب ټوک او لای کا دا کسن لم دې ر پاره عذاب او مهین اصحاب شرمون و ازا ته لا او کړه چې بیان نشته آیات او نه زمون ول او بر مستكبرن لوی کون کې ک علم اسماها لک چني داوري دل دي قران له کأن فی وزنه یوکه په غونډه کې وقرا درنوال دی داسې ځان ناجان ځان کړل کېد قرآن نه یوریدل دای ځان نه غرض په وګړ فبشرو خبر اور کده تع عذاب الیم عذاب درنخ سره ان اللذین بشکاکسان امنو چ مومنان دی او عملو صالحات عملکینیک له مدې رب دی رپار جنات نای باچنه دوسې دوري باغنه دوسې نعمتون والا خالدين فيها هميشه بدي باغيكي واد الله دعوه درع الله بانيها قارشتني وهو العزيز الحكيم او دعوه الله زرور ديها واني حكمت خلق السماوات دليل اقل الله بياني خلق السماوات بدا كل اسماننا بغير امدن بغير چې ترونها شتاسوين اغلالا والقائخ دي في الارضي فضمك باني رواسي اغرنا ان تميد بكم دا وایدا خدای دې نه په تاسو باندې غرور الله چې کمه نه په جسمه کې باندې دا کې خودري نه ولې جسمه کې نه خوري زلزلہ خو راځي او کچره دا غرونه نه وي وا باث فیها او خارکلې په دې کې مین کوله دا ابا هر قسم جاندار وانزلنا اور علیکم من غامین السماء د برنامه انبارا فانبطنا نزرقون من غافيا و جسمه کې مین کول زوجه کریم هر قسم زرغونه خيستا کریم خيستا هاذا خلق الله هاذا دا خلق الله مخلوق د الله د فاروني اوه ماتا ما ذا خلق الذين س پیدا کړیا کسانو من دونه چی سی و د الانه دي غرن اسمانه ناس مکهونه بوتي الله پیدا کړيدي او ستغدي ولي کرام س پیدا کړيدي الی ما تو خلقونتي بل الذين بل الظالمون بل, بل كظالمان في الظلالة مبين فقم رأي اخكارا كدير ولقد آتينا ابتاثرا ورقل منها لكمان الحكمتا لكمان حكيم تفويا ان شكر لله شكر بعثا ده يا والله ودا الله شكر جزارشا فمن يشكره شاك شكر ويستو فإنما يشكره بشك شكر بعثا ده لنفسي فا درق فَمَنْكَ فَرَادْ شَاچِنْ كَارُو كَو فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَالَ لَا غَنِيٌ بِپروادِ هَمِنِ اِسْتَهِ الْعِشَوِدِهِ لقمان حکیم سوکو بعضی دا غلامو دایو خبشی غلامو او داناو پویو بعضی وی دا پیغمبرو خو پیغمبر نو او بعضی وی دا بادشاو لکه دسی سلیمان اغه چې کندینوی چې دا بادشاہ په بقا یود هودر اسلام کې اغه کې پادشاه و به کې دا د هودر اسلام اولاد قرار واندی سریمان سليمان ندوی رحمت الله علی اغه دا بادشاہ د درو رو شدات کم نه درو دا ډول رولو کله چې شداد اغافت شو د غن روست د بچیا شو او دې اوخیار ډیر زیاتو زکه یو پیره ورتوي مالک چلر شاو خوغا ترخغه خروړه نه دې چلرو نه جبا اوسړي روللو واته ترخغه خروړه نه جبا ځړي رولو به ورته خغره رول نه به جبا ځړه رول مالک ته وی نوم نه داد واړه رول او چې بیا میرته خوګه نوم نه داد واړه رول نه دو ورته دا جب اولو کچرې خوګې چا سره نهخواږېږي او که چا سره طرخې نه ترخږي که زله چا تخواکې نهخواکې ک چا سرهعبې نه ږي او جببه اووی کنه نه یمقالاد بالاه خپله جبقاله د اون بالااد د نهکه بالااتته جوړه نوورټهې خلکو د قالات جوړ نه خلک به زن سره را غون نو خیار ډیرر زیاتو و د لکومانې حقيم او نوسخه که کم دن اغنیشتا او ختم شی بیری لیکن قران کریم داغن اغن نوخی اغه ذکر کولی دی چه سالور پالون دی او تک قسمت دوایری نه چه پال دوای یوشی نمارز ختی ولک مارزا دوای خوری خودی وقت ما خام شربت تر د ګول لونی شتین ګول اسینه خراب ودا یارو ته نیم نه پادتی گی نا آقا جوڑی که نده که آقا بی پالی که که یا پال که خود دوائی نا خوری وی داسی پا جوڑ شما نا آقا مرزم نا جوڑی نا چه دی پالو مکی او دوائیو مکوری نا اللہ پا که شفاچی بیانو نا دی صورت که دلکمان حکیم چه کم ننو آقا نسیتو نا او پریزون چه کم ننو آقا زکر کی خود لکمان حکیم درنگ نتورو خود آمار سپینو زیادو اقیده درسته و اعماله سیو ده دیو جنان وی حضر سعید امن مساید رضی اللہ عنو اغطه و سری راقه او ډیر چه کم نه نه تورو نا غلی تسری ورکولا چه خفکیگا ما ستان مخم دری طورتی شوی خو دیر نیکانو یو لکمان حکیمو او دیم چه کم دینو حضرت بلال خفشیر زلانو او دریم ده حضرت عمر رضی اللہ عنہ چکم دین غلام مہاجر دا د ارنګ تورخ بهتر ډیر زیات نو تاریخه پکې کما نو لقمان حکیمه دې ځکه نصیحتن قران ارز کر کې او اس قال لقمان لابنه او قال چ لقمان حکیم زی خپلتا او هو دا یعزه نصیحت کوغتا یا ابنی ای بچیا لا تشرک باللہ شرک ما کوادا الله سرا دا یو نه دا یو پال شرک بدال الله سره نه کې دین بزان بچ کې ان شرکا بهشکه شرکا لا ظلم عظیم خامخه از ظلم لیدې شپ ته سوې ظلم لوي ادي ویننه شرک کنه دومره ګناه نه دی خیر ده او نو احیه جکر کو اوامر یا سبب کوی دا یو نو احیه لا تشک باللہ الله سره شرک مکوا دوه مغورې ن دیم فلسم ایت کې ایت میانس کې فلاته هما تعبدارم کوا دمو خپلارو کچري تا شرت را بلی او ور سره بیا دریم چې کم نه رس کرا زی ات لسم ایت سره کې ولاتو سائر او مکه گوا اننګې خپل ولات سهر خدکا اننګې مکه مال او خپل دخل کنا آنانگی آنانگی او سلور ما سلام روان ور پسې ذکر کیه عمده غایت کیه والات همشه افل ارض ما رہا پس مکوان نه پمسته مگر ذا دا سلور پالونه دیخه اوسه دوایی نور پسې هغه یو به رازید و واسنا الانسان احکم کړه منګ انسان تا بیوالده په بارد مور پلار کې حملت چپور د کلو د لرا عمر خپل وهنن سره تکلیفنا علا وهنن سره بل تکلیفنا و فساله امدا دقیق دغه فی अहमینی په دغه وکاله کې ان شکرلی چې شکرو باسا ولې والدیک او د تقلیب سا مور پلار ځکه ګیډ کې ګرځول بیا په کې د پيوا کومدا یې هغه ګرځول دا تکلیب در تکلیفو ځکه خو نبیلیه صلی الله تعالی و نا اصحاب ته پوس کې چا سه آسان او مور سره دا چا سره مور سره به چا سره مور سره په سلام پرې پلار سره ځکه الله دا تکالیف تیر کړل کانه او چې څو د مور تکلیف ته وګور کانه إلهي المسير ما توابا سيرا وإن جاه داكا أو دالن بي انشكر لئي والي والدئك انشكر لئي والي والدئك دالن بني أغا عمارو چهى قارون دابا كهى يؤدك دا كاري وإن جاه داكا كجر جاگل كهى تاسرا علان پدي خبر بان نتو شرکا چه شروع كهى تا بي ما سراما داغا سولي سلقا بيه علما چه تا تا پتا اغي نشتره فالعطة اوما نتاب داري مكوا وصائبه او وخت یې راو دي دنیا په دنیا کې معروفه په کي کې سرا یا معروفا توحيده خیر د توحيده تخيا ما سلام تو بيان وا ده نه چې تويار ما غو تر منځوي مو را پلار ته نه کوي را شرک وايي پرې دې بل کو دا نه ده بانو ځنه ګوري مو را پلار مونږ کې تعالې بوج دې سو د مو را پلار خدمت پکې پرې دې بینه اوه تبعات عبي جار کوا دازم امر سبیل من دلار دعو چاننا بئی لئیو چرو جو کی ماتا نو منیبینو